«Але я, правду кажучи, не дуже тобі вірю. Ти можеш легенько і нас зрадити, а тоді нам неминуча смерть». «Як ти смієш таке говорити? Хіба я не правовірний муслем? Хіба ж ти, Османи, не бачив, як я на Христа плював?» «Все воно гарно, але я вже тут бачив, як ти хрестився. Може, ти так нас заманюєш?» Поки я не переконаюся, що наші недалеко і що вони тебе сюди вислали, то таки не повірю. А коли б ти нас хотів зрадити, так пам'ятаєш, що не жити тобі, ще поки мене на кіл настромлять, я мушу бути в степу і бачити наших. Це хіба ж тоді можливе, як я буду вартувати на фігурі? Попробую взяти тебе з собою. А ні, то ти якось прокрадися за ворота непомітно в степ. «Я ще не вірю, щоб тебе на фігуру пустили. Ти називаєш їх цапами, та вони справді хитрі і пильнуються. Ти ще вважаєш, щоб той щенюк Тарас не шпигував тебе. Його б також треба заворожити, щоб кілька днів у хаті полежав. Цього не бійтеся. По тій його перемозі він ще зі мною заприятелює. Я його почну вчити на шаблю битись, і цим його візьму. А при тій науці я можу його не дряпнути». Татари почали ворушитись. Дехто виходив на двір. Тарас поміркував, що йому небезпечно тут далі ждати. Він почав повзти по землі, поки не перескочив через найближчий плід і погнався додому. Отож, значить на Максима можна покладатися. Він нам вірний, не зрадить. Тарас довго не міг заснути. Думки роїлись у голові. Що тут вигадати, щоб зрадника пройди світа перед громадою показати і село від загибелі врятувати? Заснув твердо десь надранком і устав пізніше, ніж звичайно. Як ж він здивувався, коли на Майдані застав недоїдка за роботою. Хоч як він не хотів зустрітися з цим харцизом, потурнаком, зрадником, то він таки пішов у те місце, де люди оправляли дерево, Недоїдок помітив Тараса і почав приязно до нього махати рукою. Прикликавши його до себе, він заговорив. Ну, молодий лицарю, здоров був, чи гаразд виспався по-вчорашньому. Тепер будьмо приятелями, наша приязнь назначена кров'ю, і так усе на світі водиться. Він простягнув Тарасові руку. Хоч як Тарас з тої роки то таки поборов відразу і простяг свою руку. Він не хотів зрадити того, що знав. «Жарт жартом, але я тебе, Тарасе, хочу навчити, як шаблею орудувати, по-лицарськи. Ти не дуже тим величайся, що ти мене вчора дряпнув, то лише через мою неувагу. Але легенька в тебе рука, бо коли б я кого в те місце зачепив шаблею, то не ходити б йому вже по світі. А я от, бачиш, відпочив одну ніч і вже при праці». «Я рад би...» «Справді, де чого навчитися?» – пробормотів Тарас. Він не міг терпіти такого лицемірства, та щоб часом не видати себе якимось випадковим словом, пішов далі. Хотів конче поговорити з журавлем, щоб потім не брати на себе за великої відповідальності. «Потерпав я вчора за тебе, хлопче», – сказав журавель і подав їм руку. «Ти гарно справився. Далебі. Ангел-хранитель стояв за тобою». Тепер той недоїдок не буде вже такий, чванько. Тарас оглядався, чи його хто не підслухує, і попросив журавля до себе в хату. І тут розповів йому все, що знав. Журавель слухав уважно, нарешті сказав. Перед усім ти мовчи слідку слідкуй за ним далі. Він і мені не подобався, а вчора то вже забігав до мене з проханням, щоб його прийняти до громади. Навіть віддячити обіцяв. «З таким самим ходив Лебонь і до діда Кіндрата. А що ж ви йому сказали? Я казав, щоб трохи підождав, щоб ми краще роздивилися, хто він. Мені здається, що такого прийняти не можна. Все одно, чи його приймемо, чи ні, він усе буде в нас вивідувати, і ми завжди будемо непокоїтися, навіть коли б його прогнали в степ. Ой, цього вже ніяк не можна, його не можемо випускати з рук живим. Я буду за ним слідкувати». Тільки щоб не дуже довго, бо я хіба згорю або видам себе перед ним. Краще б з усім цим поспішити і вже раз покінчити з тою ордою, яка нам на шиї висить. Хай уже раз станеться, що має статися. Тому я гадаю, що його треба до громади прийняти. Він упевниться, що ми таки справді цапи, що йому повірили. Та ще скажіть батьку, що то я просив, щоб його прийняти, бо я маю надію багато від нього навчитися і воно буде правде, я ж прошу за нього, я вже і так багато дечого у нього навчився, а коли він це почує, то зовсім заспокоїться, бо він мене вважає за дуже небезпечну людину. Добре ти, сину кажеш, ми так і зробимо, а за кілька днів я його пошлю на фігуру. І так воно сталося, недоїдка прийняли. А коли він опісля зустрів Тараса, подякував йому, що за нього у старшини просив. Зате він навчить його всі штуки на шаблі. От хоч би і зараз починати. Зараз не можна, каже Тарас, хоч я ж горю до цього. У мене рука болить ще від нашого двобою. Ти мене так парнув по шаблі, що мені рука донині дерев'яніє. Недоїдок мусив цьому повірити і видумати інший спосіб на Тараса.